Entenda, se eu não te der um abraço Entenda, se eu não apertar a sua mão Atenção, o momento exige muita higiene e limpeza para vencermos e passarmos bem por tudo isso. Show! A LH Comercial, tudo em material de limpeza e descartáveis. Visite-nos na Rua José Moreira 445, no Parque Santa Maria. Na LH Comercial temos sabões, amaciante, detergentes, desinfetantes, alvejantes, multiuso, descartáveis e muito mais. Na LH Comercial temos produtos de limpeza com qualidade, preços justo e entrega garantida confira algumas promoções imperdíveis que preparamos para você sabão líquido 5 litros a partir de 1399 eu disse 1399 amaciante 5 litros a partir de 999 999 que preço hein? detergente 5 litros a partir de 8 19 o e 19 desinfetante 5 litros a partir de 6:49 6 e ,49. 49 tá muito bom esse preço água sanitária 5 litros a partir de cinco só 589 e oitenta e nove. Sabão em pó, quinhentos gramas, a partir de um e trinta e e trinta Na LH Comercial, temos kits promocionais a partir de 10 dez reais apenas. Aproveite! Estamos juntos! Na LH Comercial, todos os nossos produtos são registrados na Anvisa, oferecendo assim mais segurança na hora da utilização. Então visite-nos! A LH Comercial fica na Rua José Moreira, 445, no Parque Santa Maria. Nosso fone zap é 99836999999. 99 99 99. Será um prazer atender você!